emmadad Vazhdamë leximin e librit Sharh Usunnet e Imam Berbehalit me shpjegimin e Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah kemë mritë pika 91 ku pas pikës 90 të cilën e kemi shpjeguar skurtimist ku ka thënë autori rahimahullah والايمان بال بالشرائع كلها do të thonë se ajo prej bazave të sunetit është besimi në të gjitha ligjet e shariatit pa pa përjashtim edhe me shpjegimin që e ka përmendë Seyh Rabia <coughs> Hafidhullah pastaj në pikën 91 thotë wa alam anna al-shiraa'a wal bay'a ma bi'a fi aswaqi al-muslimina halal Dëmë thënë, dhije se shitë blerja, ose blerja dhe shitja, dhe zdojgja që, shi, që shitet në tregjet e muslimanve, janë halal. Ma bia ala hukmi l-kitabi o s-sunë, dhe më thënë, zdojgja që shitet si pas normave të Koranit dhe Sunetit, min gajri enjëdhullahu të gjerun, au dhulmun, au gjerun, au, au gëdrun, au khilafu li l-Kurani, au khilafu li il l-ilm. Dhe më thonë, të gjitha ato janë halal, përveç nëse, e, nëse i hinë, ose, dhe më thonë, janë halal përderi sa nuk hinë në të ndë një ndryshim, padrejci, trafti, ose diçka që është në kundrështim me Koranin, ose diçka që është në kundrështim me diturin, në përgjësi, pra diturin e shëriatit. Donëm thon se ditblerja në seriat është halal. Dispozita për shitblerjen është, do të them, prej dispozitave ose prej e, veprimeve që Allahu i ka leju, i ka leju, siç ka thënë në ayetin surren Bekare, "Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba." Do të them Allahu e ka leju shitblerjen dhe e ka ndalu kamatën. Kjo është, pre, pra kjo është baza për shqytë blerje, pastaj ka regula që janë të shëruar anë kuranë në sunet, që nëse i kundrëshon dikush ato, atëherë ajo bëhet haram. Mirë përgjësi, ajo që e tregon këtu autori, imam për behari, rahimehullah, është se ajo që ka shqytet në tregun e muslimanve, është halalë du më thënë nuk dohet me hullumtu njëriju, se du më thënë me siku, pika e kamarë, mësështë e vjedhur, a është e prej me, me halal, a nuk është du më thënë përmisi në kështu me radhë, ajo të skasitet në tregun e muslimanve është halal. E, edhe kjo, kjo pyetja dhe hullumtimi për atë se a është mali halal e kështu me radhë, ajo nuk është, edhe nuk është prej menhegjit të sënetit. Më thënë, në esenës është se ato që ka vinë në tregun e muslimanve jenë halal, përveç nëse ka argument të qartë që ka vjenë, dhe më thënë, jo, ti me hullum tu, pra nuk jemi e të obligum kërë shkojmë me blenë në tregë të muslimanve, me hullum tu, a piku e ka marë, a mëse ka vjedha, a e ka bokshtu, a e ka preashtu, a se ka bokshtu, Por në qëfë se vjen një argument, dituri e qartë, se një mal i caktum aty është haram, atëherë ajo është haram. Më thënë, nëse vjen se, përshemull, argument i qartë se dikush e ka vjeva atë mal qëka e shetë aty, ose e ka marrë me dhun, ose është ditë qëka e përzime me haram, atëherë ajo logaritet haram, për ndryshën e sencë pra në shqytë blerja, edhe ajo s'ka shqytët atyë është halal. Nëse vërteton për diçka se është haram, nëse vërtetohet, atëherë nuk lejot të blihet. Të thotë edhe në qofë se mali në vetë vete është prej malrave që janë halal, mirë po ajë që është duke shqytë e ka marë në një rrugë që nuk i bëjat ati halal, atëherë nuk lejot edhe ti me bledhë, më thënë qofë se dikus ka vjedhë diçka edhe shetë në tregë, ose e ka marrë me padrejtësi, ose me mashtrim, ose me dhunë, kështu me radhë, atëherë nuk lejohet me blej prej ti. Ka thanë, pra, të gjitha janë halal, me bia ala hukmi lë kitab i wasunënë. Do thëtë në që vëse ajo shqit blerja bahet në pajtim me dispozitat e kuranit dhe sunetit, atëherë është halal. Domethën ajo shitblërija në të cilën nuk ka kamat, nuk ka mashtrim, nuk ka tradhti ose domethën mashtrime të ndryshme, atëherë nuk nëse nuk ekzistojnë ato shitblërija këto çështje të ndaluara, atëherë ajo është shitblërija halal, do të thotë shitblërija sipas Kuranit dhe Sunetit. Minë gajria një dhulehu, të këllëhu të gjerën e u dhullëm, dhe më thënë qëfë se nuk i ka hinë dhe një ndryshim, ose nuk i ka, ka hinë në të malë, ose në të qytë blerje, diçka që ndryshonë këtë esenës, dhe nuk ka aty padrejtësi, nuk ka mashtrim, nuk ka dhe një kusht që bje në kundrejtështim me kuranën e sënetin, nuk ka padrejtësi, dhe më thënë di kusht, nuk e ka marat pasuri ose atë malë për edhikujt duke i bërë presion, ose duke i a ja grabit, ose duke i a ja marë me dhunë e kështu me radhë, atëherë ajo është halal. Për nëndryshë, nëse i ka këto, atëherë është haram. Atëherë kjo është i të bleri, ja është në këndrështim me kuronën e sunetin, ose edhe tjera ndalesa, si të që është kamata, për se nëse Allah u ka thonë, <coughs> wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Domthankë është e, ajeti e për bazë çka do të më marr. Pra në çështjen e kamatos edhe çdo gjë që ka të bëjë me ta, brasa Allahu e ka leju si të blerjen. Ajo s'ka si të blerje e drejtë, e qartë, kurse e kanë ndalu kamaton sepse aty është e, kamata është padrejtsi edhe shtypje për atë që nuk ka pasuri, më thënë që pra pasuriat i këthejet vetëm të pasurve. Pashtu edhe kustet, dhe njëherë kustet, dhe një kust e ban në shqytblerjen të ndalume ose kusti anullohet, si ka thënë për nga meri sallallahu kullu shartin lej sefi kitabillah fëhue batil, më thënë zdoë që ka vendosët nështë blerje, e që nuk është në librin Allahut, ajo është i kodë, u e inkarnemi e të shartë, edhe në qëfse <coughs> vendosën një qënë kushtët, në qëfse kushtët që ka vendosët di kushtë, nuk janë pajtim me Koranin dhe Sunetin, atëherë ato nuk merën parasysh. Kjo është një prej ligjeve që e ka përmen të shëriatit, të cileve muslimani duhet me ju nënshtru. Kuptohet në këtë temë ka sqarime të holishme në librat e fikut për llojet e shitblerjeve, disa llojet e shitblerjeve janë ndaluar në shariat, disa akuste që janë të ndaluar ekzot me radhë, ato duhet të msohen në librat e fikut. ë dhe do të thotë që njeriu të jetë ta ketë qartë kur ballafoqohet sepse me çoston e shitblerjes njeriu ballafoqohet në mënyrë të përditshme. Pastaj ka thon autori rahimahullah pikën 92, wa'lam rahimak allah ennehu yanbaghi lil'abdi an tas'habahu ashafaqatu abadan. Do thot dije, Allahut mëshiroft, se Robin duhet me gjithmon, më shoqëruj frika gjithmonë. Ma sahibat dunja, do të thonë për për derisa asht në dunja, gjithmonë duhet të jetë me frikë. Pse? Li'annahu la yadri 'ala ma yamut. Do thonë nuk e di njeriu se në çfarë gjendje do të vdesë. Wa bima yuxtamu lahu, edhe nuk e di se si do të i përfundojë jeta, wa 'ala ma yalqa Allahu 'azza wa jall, edhe si do ta takojë Allahun el-Arçum. وإن عمل كل عمل من الخير اذن nëse i bën të gjitha veprat e mirësisë. Pra njeriu pa marr parasysh se sa vepra të mira bën dhe në çfarë gjendje është, do të thonë, çfarë dhuntie i ka dhënë Allahu në këtë moment, njeriu duhet të jetë në frikë, apo duhet të jetë i vetëdijshëm se ai është gjithmonë i varur prej asaj që ka caktu Allahu për ta kur sai nuk e di se çka ka caktuar Allahu për ta. Edhe nuk e di se si do t'i përfundojë jeta, prandaj duhet të jetë gjithmonë me kët frikë, edhe gjithmonë të lutet Allahut për për mbrojtje. Ehm frikën Allahu e ka përmend shumë ajete. Ka thënë inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama, inna Allahu azizun ghafur. Do thot Allahu të më të vërtet i friksohen eh dom thënë për robërrve të tij i friksohen vetëm dietart, ata që kanë dituri. Nga dhe Allahu është i gjithfuqishëm dhe falës. Për pengamerin e tij Zakirian alayhi salatu was salam dhe familjen e tij ka thënë Allahu subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Dom thënë ata kanë bërë vepra të mira, kan, kanë bër, kanë bërë, kanë nxitur për të bërë vepra të mira. Vë jedë unëna, raghaban vë rahaba, edhe na janë lutur ne me shprez dhe me frikë, vë kanu lëna, khashirin, edhe ishin të nënstruar ndaj neshë. Dëmë thamë, familje e mirë, e pastor që e ka livdua Allahu sëpëhanë huve të ala, të cilët kanë bën shumë veprat mira dhe kanë vrapu dhe të të kanë parakalu të tjërët, mirë po edhe prapë se prapë janë lutë Allahut sëpëhanë huve të ala, duke shpresu të kaj, edhe duke pas frikë, prej ti dhe kanë qenë të nënështruar. <coughs> po ashtu ka thonë Allahu, wa ijaja fërhëbun, dhe më thënë vetë mua të më frikoheni, edhe ka thënë, felatë e khafuhum, u e khafuni in këntu mu'minin, dhe më thënë mos ju frikësoni të tjerve, por kina, kima një frikën mua, nëse jeni besimtar. Do thëtë, frika pre Allahut, subhanahu wa ta'ala, është diçka nështë, që duhet tjetë e pandashme prej njëriut. Gjithmon me shociru, mirë po me kusht që kjo frik të mësë shkaktoje dëshprim edhe largim prej Allahut Subhanahu Wa Ta'ala, se kjo nuk lejohet. Mirë po, si që kanë thonë pra djetarë, që gjithmon duhet bashk me mbajt njëriu në baraspesh edhe shpresën tek Allahu edhe frikën prej ti, edhe gjithmonë, du më thënë, me adhuru Allahu me, me këto të dy eh, kra, du më thënë, sikur, kra të shpezve, që nëse mungon njëni, ose në qësë është njëni maj madhë dhe njëni maj vogel e there, nuk mundet me vazhdu rrugën drejtë, pra duhet eh, gjithmonë njëriju me i badetet shka i ban, me pas shpresë të Allahu për shpërblimin e ti, edhe duke ju friksu një kosisht Allahut edhe dënimit të ti. Por kanë thonë disa prej djetarve të ehlisonetit se njeriu ma shumë duhet me i dhënë përparësi frikës. Më thënë gjatë jetës së ti ma shumë duhet me pas përparësi frika të kaj, kërë i banë, më thënë gjatë gjatë jetës edhe një badet edhe një jetën e përdyqme, pra duhet më shumë me pas përparësi frikan dhe Allahut, kurse në momentet e fundit jetës, kur e shenjë njërisë e është duke vdek, atëherë duhet më dhënë përparësi shpresës. <coughs> pra duhet njëri u vdekjen me prit duke pas mendim të mirë për Allahun, edhe duke shpresu në shpërblimin e Allahut, mirë pa edhe në ato momente nuk duhet me harru frikan prej gjunahe dhe mëkateve qëka i ka baë, por në momentet e fundit vetëm duhet mi dhan përparësi më shumë shpresës se sa frikës. Edhe, e shpresën, shkatrum, nëse dikush e asocion vetëm frikën, domethënë edhe e lekë krejtësisht shpresën, ai është i shkatrur edhe i devijuar. Edhe nëse dikush i jep përparësi vetëm shpresës, edhe nuk e, ka frikë, gjithashtu është i devijuar për Allahun dohet me adhuru me trishtylla, që që kanë së qarru djetartë në bas të, <coughs> në bas të ajeteve të kuranit të dhe haditheve të pengamirit sallallahu aleyhi vësallem, se njeriu dohet me adhuru Allahun me dashuri, me shpres dhe me frik. Gjithmon duke qenë me këto trishtylla, atëher i badeti bëhet i sakt edhe i drejt ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala ë një kundërshtim me Sufit, të cilët kanë thënë se ne nuk e adhurojmë Allahun pse frikohemi prej dënimit të tij, as nuk e adhurojmë pse shpresojmë ose lakmojmë në shpërblimin e tij, po e adhurojmë Allahun vetëm pse e duam, do të thënë vetëm me dafsuri. Për këtë çështje kanë thënë dietarët e selefit, dietarët e parë, <clears throat> kush e adhuron Allahun me frikë pa shpres, du më thënë, aja është prej këvaritësve. Kus e adhuron me shpres, papas frik, aja është murgji, edhe kus e adhuron Allahun vetëm me dashuri, aja është zindik. Du më thënë, ma e keqja pozit, është adhurimi me e, në bazë të dashuris vetëm. Pse, sepse kuptohet që Allahu subhanën huetë ala, sigur në këto ajete që ka i përmendëm, ka urdhëruar që ti ke mi frik aty. Do të thonë i ka urdhëruar obrit e vet që ti frikohen Allahut. Edhe ai që kundërshton këtë çështje, kuptohet se ka kundërshtuar bazën e adhurimit, bazën e ibadetit, të qëni trob. Gjithashtu në Sura Yete, Allahu ka nxit për veprat mira duke e përmendur shpërblimin. Ka thënë wasa'ilu ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin Lëmë thënë nëzitoni pra me veprat mira për të arrit falje me zotit tuaj edhe gjenetin gjërësia e të cilit është sa qitë edhe toka. E kështu me radhë në sumë <coughs> ajete, dikun Allahu kanë zitë për veprat mira duke i friksuro, britevet, <coughs> dikun kanë zitë për veprat mira duke u dhënë shpresë për shpërblimë edhe gjithmon duke i urdhru që ta duan Allahun, gjithashtu. Ata që ka pretendojnë se e adhurojnë Allahun vetëm me dasuri, edhe me kitë devijim, të mu thonë, e harrojnë friken edhe shpresen, atëherë me kitë pretendim se me dasuri nda Allahut, ata një badetet e ty në fusin edhe shumë harame, edhe madhje dhe kufër e kështu me radhë, edhe kur pyten se pse e banë këta thonë pi dasuris nda Allahut. E s'ka dyshim se këta janë ma të kështë. Përëndaj për kanë thonë se lefit se ku se adhuron Allahën vetëm me dasuri, aja është zindikë. Anë i pëse pretendonë se, du më thënë, njeri u i një randë kër e digjonë këtë fjalë, se përmenin sufitë shumë. Thonë, ne nuk e adhuronëm Allahën pëse friksojmi prej gjehenemit, asë nuk e adhuronëm Allahën pëse shpresojmë për shpërblime, për e adhurojmë vëcëpse edhumë Allahun. Nuk dojmë, edhe në që se në adhënonë Allahun, në, Allah, në prapë vazhdojmë të adhurojmë, dhe më thanë me filozofinë e tyre. Mirë po kjo në realitet është devimi maj madhë, sëpse për kitë shkak, ata kanë dalë krecisht prej fejs, edhe i kanë bëtë gjitha pundë që ka <coughs> i urenë Allahus, panëve tala, duke pretendu urenshëm se eduhanë Allahun. Kurë thaë, Allahu për dashurin, ka vendosë një provimë, Ka thonë kull në këntëm të hibbu në Allahë, fa të të bi'uni, më thonë qëvë se ju e doni Allahun, atër e më ndiqëni mua. Pra pëngë amërit sallallahu aleyhi wa sallem, edhe prej sunetit pëngë amërit sallallahu aleyhi wa sallem, qëka është që e ka adhuru Allahun me frikë dhe me shprejës. Ka thonë pëngë amërit sallallahu aleyhi wa sallem, anë aqshakum lillah, wa atqakum le hudhë. Më thonë unë jam, që mësë shumë t'i friksohem Allahut nga mesi juaj, edhe që mësë shumë t'i ruhem dënimit ti. Alehi sallatu vesselam. Duhëm thanë, për nga meri sallallahu në sellem, me gjithë atë pozitën qka e ka pas, e ka adhuru Allahun me këtë parim madhështor, duke ju friksu Allahut edhe duke ju rrujt dënimit të Allahut. Edhe sahabet gjithashtu këtë e kanë mësu, rejtë nga merit sallallahu aleyhi vësallem, edhe ashtu e kanë praktiku, janë friksu, e, sidomos janë friksu për, për, për fundimin, edhe Allahu i ka përmen e, njerëzit e mirë, besimtar të devotshëm, robrit e mirë të Allahut, që bojnë dua dhe thonë, Rabbena latu zikë kulubena ba'de i dhe dejtena. Në më thëno, Allah, mos në i devjo zemrat pasin në ke udhëzumë. Edhe për nga meri, sallallahu ane, në selim, gjithashtu në kam su, në duke ba, nëse gjde, dua, jamu qallib e l'kullub, thebit, qallbi aladinik, dhe më thënë, në rotullu e si zemrave, fërqo ma zemrën time në fëjnë tënde. Për ndaj, sahabët, dhe më thënë, e kanë kuptu këtë realitet të akides, edhe e kanë praktiku, dhe njërëzit qka nështë, e peng Ameri sallallahu anhu i ka përgëzuar direkt me emër me emër mbi emër si thon i ka përgëzuar se do të hynë në xhennet ata nuk janë të bëstet në këtë pergazim edhe me i lënë veprat edhe mu gzu por kanë vazhduar të friksohen edhe do të thon ti ti frikohen Allahut edhe ti luten Allahut që ta ken përfundimin të mirë edhe Ameri radhiyallahu anhu xhalifia i drejtë i ka thon e bu Musa al-Shalliot radiyallahu anhu i ka thon a ki chef që islami jon do të thon që ne kemi pranuar islamin me pejgamberin sallallahu alejhi dhe kemi bë hyjret me ta dhe kemi luftuar bashkë me ta dhe i kena bë kena bë shumë vepra të mira me ta a a do të ki sepas chef që të gjithë ato të jenë vetëm e, si shpëllarje për ne, edhe të jemi vetëm të pastër, dhe më thanë në zero. Pra ketë këto vepra shka i kemi ba, vetëm të jenë si shlyrje e gjunaheve edhe të kësijave shka i kemi, edhe me këto të shpëtojmë prej gjehenemit, edhe të jenë, dhe më thanë, dhe më thanë, këto vepra, vetëm si shpagim, kokë për kokë, dhe më thanë, vetëm për vepra të kësija. I ka thanë, e pëmusa, radhi Allahu anhu, ka thanë, la Për sa Allahun ne ne kem na luftu edhe masi masi ka vdekë me pengjmeri sallallahu alejhi dhe selam, jena fal që na gjeru edhe kemi bërë shumë vepra të mira, edhe ne jena bëu shkak që më hi shumë njerëz në Islam. Atëra ka thonë ne shpresojm se Allahu do të na shpërblejë për këtë. Kur se Omer radiullahu anhu i ka thonë, unë pas Allahun në dorën e të cilit është spirti im, kam çef që kto veprat janë vetëm spagim për veprat eksia që i kemi bërë edhe dua që vetëm me këto të shpëtoj prej domethënë prej dënimit të Allahut. E kët fjalë ja ka përmendë Abdullah ibn Omerit, domethënë djali i Omerit radiallahu anhuma, djali të Ebû Musse el-Asharijut, Ebû Berde. I, I ja ka treguar domethënë kët ndodhi edhe Ebû Berde ka thënë, inë e bëke, wallahi, khajrum min ebi, ka thënë, baba jatë, wallahi, është majmirë se baba jemë. Dhe më thënë, nuk ka dyshim se kjo është kuptimi sahabeve, dhe i sahabeve matë mëdhej, dhe më thënë, është kuptimi majthejlë, sepse askus përderi sa është gjallën këtë dunja, nuk është të sigurumë se do të ketë përfundimin të atilë, pra ndaj duhet të friksohet Allahut edhe gjithmonë, dilutet Allahut, me këto dua, e, pra sigur e, ato qka, qka ka të regu Allahut, rabbena, letu zikë këllu bena bërdej dhe hedejtena, du më thonu Allah mësna i e, devio zemrat pasi na ke udhzu. Edhe sahabët e kanë ditë se përfundimi i veprave vlerësohet si pas, du më thonu e kanë ditë se veprat, vlerësojnë si pas përfundimit, si që ka thënë për nga meri sallallahu anem sallem, innë me l'a'malu bil khawatim. Në më thënë, veprat vlerësojnë, vlerësojnë si pas përfundimit. <coughs> Sëpse ka të regu, gjithashtu për nga meri sallallahu anem sallem, se ka njëri që ka banë veprat mira, veprat banorve të gjenetit, deri sa mbetet më sti edhe të gjenetit, vetëm një, vetëm një plan, ose një kutë për. Edhe atëherë e parakalonë, skrimë se ka shkruar Allahu edhe bën vepra të banorëve të xhenemit edhe hin xhenem. Edhe kundërta, kjo do të thotë se njeriu deri në momentin e vdekjes nuk është i sigurt. Prandaj duhet me pas frikë edhe me ju lut Allahut për mbrojtje. Por për vetë kësaj, gjithashtu duhet ta dije se ë veprat e vepra të ti nuk e fusin xhenet. Do të thonë nuk kanë ndonjë vepër me të cilën njeriu mundet mi dal hakit Allahut. Do thënë nuk, nuk ka ndonjë vepër me të cilën mundet me kry obligimin e tij që ka kërndaj Allahut. 1. Pastaj Halamaic nuk ka vepër me të cilën do ta meritoje edhe plus edhe shpërblim prej Allahut subhanallahu teala. Prandaj njeriu duhet të më ditë që nëse ë Allahu e mësiron edhe e fut në xhenet, ajo është vetëm prej dhuntisë së tij. E, pa marrë parasys sa veprat mira ka ba, edhe në qofë se njeri gjithë jetën ka jetu me i badet, edhe ka përfundu jetën me i badet, edhe Allahu do me shtinë gjëhenem, prapë ajo është drejtsi pre Allahu, nuk, është, nuk, është, nuk i ka ba pa drejtsi. A në qofë se i epë prej mëshirës e ti edhe fund në gjëhenet, ajo është mirësi edhe ma e ma dhe, dhe ma e shumë fisht. Si ka thonë në Pengameri sallallahu a njënë sëllimë, Len, len judkhile ahaden ameluhu el gjenne. Dhe më thënë, asë kënd veprat e ti nuk e fusin në gjennet. Edhe i kanë thënë, vëla anteja Rasul Allah, asë ty, ojë dërgumi Allahut, ka thënë, jo asë mu, përveç nëse Allahu më përfshin me mëshiren dhe vëntin e ti. Dhe më thënë, nuk ka asë një njëri pra pas për nga merit qëllë Allahu në sëlem, që ka mundet me pretendu, atë qëka nuk e ka pretendu asë të nga meri sëllallahu a.s. Pas të e ka thonë autori Rahimehullah, <coughs> wa jem bëghi lirë rëgjulil musrifi ala nefsi hi, alla jakta rëgjah e humin Allahi ta'ala indel mevët. Kurse njeri që ka ba mëkate, edhe i ka ba të padrejtë vetë vetës, e ka ngarku vetë vetën me mëkate, nuk dohet me hum pëshpresën e ti e, në Allahun do thot në në momentet e vdekjes, wa yuhsinu dhannahu billahi tebaraka وتعالى, edhe duhet me pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe thot wa yakhafu dhunubahu, mirë pa dout mu frikësuaj prej mëkateve që ka bën. Fa inna fa in rahimahu Allah fa bi fadl, wa in azabahu fa bi dhanb. Do thonë qoftë se Allahu e më se ron ajo është më për shkak të mirësisë së Allahut, nëse e dënon ajo është për shkak të mëkateve që ka i ka bërë njeriu. Do thotë siç e sqaroj si se ai njerëz që kanë ibadete dhe bën vepra të mira, nuk guxon me humb frikën për Allahut, dhe nuk guxon me humb frikën edhe për perfundimin e tij. E, gjithashtu e vajtë që ka bë mëkate nuk gudzon me hum pëshpresen në Allahun subhanahu wa ta'ala. Do thotë, sidomos në momentet e vdekjes nuk bën njeriu me, me qeni dëshprum edhe me hum pëshpresen të Allahu, sepse atëherë e fiton me të vërtetat që ka e mendon. Ti ka thonë Allahu e, në hadith kudësi, unë jam për robin tim, ashtu sim mendon mu robi për ta. Do më thonë që se... Njeri unë momentet e vdekjes Mëndon se Allahu do të amëshiroje Atëherë Allahu me të vërtet do të amëshiroje Pra e përfondon jetën e ti me shpres Edhe me, me, me mbëstetje ose me shpres të Allahu Me mendim të mirë për Allahun edhe me të uhid Atëherë a i ka mirësi edhe përfitimet, më dha, në qëpëse përfundon jetën e ti me shirkë dhe me dëshprim edhe mos, dhe më thënë, munges shprejse të Allahu, atëherë e mirë për ta. Do thëtë, ashtu, pra kjo është në hadith këtësi, ka thënë Allahu, unë jam për robin tim, ashtu si mendonaj mu, Gjithashtu ka thëmë për nga mërë i sallallahu a nëmë sëllem, La jemu tënë a hadukum illa wa hua juhsinu billahi dhvanë, të më thënë, askush për e just të më zvdese, për vetë se duke pas mendim të mirë për Allahun. Pra duhet njeri ju me pas mendim të mirë, <coughs> edhe me ditë që në qëfë se Allahu e mëshiran, atëhena është me mirësine Allahut, kurse mirësia Allahut është shumë e madhe, nëse e dënon ajo është për shkak më të mëkateve të tij, ë edhe do të mëdit atë që ka thënë Allahu wala yadhlum wala yadhlim rabbuka ahada, do të thonë Allahu nuk i bën padrejtësia skujt. Pra kendo që e dënon Allahu, ajo është me merit edhe me drejtësi. Kurse kendo që e mshiron edhe e spërblen, ajo është vetëm dhurat edhe dhunti për Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thonë, inë Allah e laja dhlimu mithkale dherrë, du dhe më thonë, Allahu nuk ban përrecija së ta grima. Po, ashtu ka thonë, femen jarmel mithkale dherrëtin khajran jera, du më thonë, kush ban një vej për të mirë, qofte dhe sa grimca, atë do të asho, wa men jarmel mithkale dherrëtin shërran jera, edhe kush ban një vej për të keqe, qofte dhe sa grimca, atë do të asho. Du më thonë, këto dy pika, autori, Rahim Allah, Ka dosht me tërheq vëmendjen e njeriu se ai që bën veprat mira, edhe të çunta, nuk guxon më mbustet në veprat e veta, nuk guxon më me mendu se me veprat e tij ka merituar diçka te Allahu, por duhet më pas frik për Allahut dhe mos më nda frikës. Nga ana tjetër ai që i ka bën mëkat, që ka bën mëkate edhe i ka bën padreci vetës është thellu në gjyhna e nuk nuk guxon prapse prap e vaji duhet më u friksu Allahut mirë po nuk guxon me humb shpresën se siç tham devjimi është për shkak të humbjes frikës ose për shkak të humbjes shpresës nuk do nuk guxon me humb shpresën edhe nuk guxon më dëshprua prej Allahut subhanahu wa taala Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyna muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen